Kapitola 31. Bíšmovi pokyny, část druhá Příští den vedl Dhaumia Pándovce a Krišnu zpět k Bíšmovi. Judištyra, jenž vyjal z tábora, na kočáře zářivém jako slunce, se podobal kuvérovi obklopenému guhyaky. Krišna s Aržnou seděli na jednom kočáře a připomínali dvojici zářících bohů. Všechny tři cestou uctívali bráhmanové. Ty následoval dritaráštra z Gandárí a tisícovky dalších občanů, kteří si přáli ještě naposledy spatřit bíšmu, než odejde. Když pánovci dorazili, se stoupili z kočáru a poklonili se mu i s Kryšnou u jeho nohou. Stovky mudrců kolem bíšmy se rozestoupili, aby mohli Judištyra a jeho společníci přijít blíže. Pádovci viděli, že se dostavili téměř všichni slavní mudrci ze všech částí vesmíru. Byl tam Párvata, Nárada, Vyasadeva, Baradváč, Parašuráma, Asita, Gautama, Atri, Kašjapa, Angirasa a mnoho dalších. Všichni zářili jako obětní ohně. Bíšma, který mudrce přijal a uctil svými slovy, přivítal rovněž s úctou Pádovce a Krišnu, když se usadili poblíž něho. Krišna se ho zeptal, jak se cítí, a Bíšma mu řekl, že jeho bolest a únavaj jsou pryč. Skutečně, ó Mádhavo, tvojí milostí je moje mysl dokonale klidná a jasná. Vidím všechny věci, Minulost, přítomnost i budoucnost. Tak zřetelně jako plot, který bych držel v ruce. Brzy odejdu z tohoto světa a budu přitom myslet jen na tebe, O oh Govindu. Pánovi synové tiše seděli přemoženi láskou k umírajícímu preotci. Když to Bíš Madéva viděl, i jeho přemohla láska. Do očí mu vhrkly slzy a třásla se. O můj milý synu Judištiro, jaké hrozivé trápení a nespravedlnost jste vy dobré duše zažili, i když jsi synem z osobněné zbožnosti. Podařilo se ti přežít jen proto, že ti chránili bráhmanové zbožnost a sám nejvyšší pán. Bíšma promluvil uklidňujícím tónem ve snaze rozptýlit Judištyrovu malomyslnost. Poukázal na to, že požívá božské ochrany. Vše se děje podle vůle nejvyššího pána a nikdo by se neměl kvůli nevyhnutelnému rmoutit. Bíšma pokračoval a všichni uctivě naslouchali. Je zvlášť politování hodné, kolik strastí si vytrpěla tvoje matka a moje snacha kuntý. Po smrti vznešeného krále pánua se stala vdovou s mnoha dětmi a tak trpěla. Později trpěla ještě více kvůli vašemu strádání. Podle mého názoru za to všechno může nevyhnutelný čas, který unáší všechny bytosti na všech planetách, tak jako vítr unáší mraky. Účinky času jsou nepochybně nezvratné a všemocné. Jak jinak by mohli v přítomnosti Judištyra synadharmy a v nepřemožitelných bojovníků Býmy a Arjuny existovat takové těžkosti. A především, jak může někdo trpět, když je jeho dobrodincem nejvyšší pán. Bíš ma lehce otočil hlavu a upřel zrak na Krišnu. To tento božský a nepoznatelný Krišna vše řídí. Čas je jen jeho energí. Jistě ani ti nejvznešenější proroci a mudrci nechápou jeho plány. Navzdory svému důkladnému dotazování se na Krišnovi činnosti zůstávají zmateni. O Judištiro, nejlepší z baratových potomků. Proto tvrdím, že veškerá tato skáza je v plánu nejvyššího pána. Jeho nepochopitelnou vůli musíš přijmout a následovat ji. Nyní si hlavou státo zprávy a tak by se měl postarat o ty podané, kteří se stali bezmocnými. Bíšma věděl, že tento argument nejúčinněji přesvědčí Judištyru, aby konal svoji povinnost. Všichni pádovci jsou odaní Krišnovi, ale někdy kvůli svoji hluboké a důvěrné lásce k němu zapomínali, že je konec konců nejvyšší vládce, nad veškerým děním ve vesmíru. Bíšma pouze připomínal Judištorovi to, co již věděl. Kdyby byl pádův syn pevně přesvědčen o tom, že válka i její výsledek byl v plán, neváhal by konat svoje královské povinnosti. Díky Krišnově požehnání získal Bíšmu v hlas svoji dřívější zvučnost. Když hovořil, Nespouštěl z Krišny oči. Tento Govinda není nikdo jiný, než svrchovaně mocná původní osoba. Z něho pochází Nárajan i všichni ostatní bohové. Přesto se zjevil mezi potomky krále Vrišnyho a pohybuje se tímto světem jako jeden z nás. Tak nás máte energii, kterou sám stvořil. Bíšma otočil tvář k O králi, jen vznešené osobnosti jako Šiva, božský Ryšinárada a Kapila, inkarnace božského mudrce, vědí o Kryšnově důvěrné slávě díky přímému vztahu s ním. Judyštyro, moje milé dítě, ta osoba, kterou si z neznalosti považoval za bratrance z Matčiny strany, svého milého přítele, dobrodince, rádce, posla a příznivce. Je ve skutečnosti nejvyšší pán celé hmotné a duchovní existence. Bíšma pokračoval v popisech Kryšnova postavení. Vysvětlil, že je přítomen v srdci každé živé bytosti jako na duše. Je stejně laskaví ke všem a nepodléhá žádnému falešnému rozlišování. Nehledí na ostatní tvory z hlediska těla, které obývají. Proto ať udělá cokoliv je to prosté hmotných ohledů. Bíšma se na okamžik zastavil neboť ho přemohla duchovní extáze. Po tváři mu stékaly slzy a judištra je jemně utíral měkkou látkou. Bíšma znovu nabyl klidu a na závěr řekl. A přestože nikomu nestraní, ten Krišna, Milostivě přišel ke mně, když můj život končí, neboť jsem jeho neochvějný služebník. Tato nejvyšší osoba, která se zjevuje v mysli díky pozorné odanosti a meditaci, osvobozuje svého odaného spout karmy při opouštění hmotného těla. Kéž mě můj pán se čtyřma rukama a překrásně ozdobenou lotosovou tváří s očima červenalýma jako vycházející slunce, v ten konečný okamžik mého života laskavě očekává. Bíšma promluvil hlasem, který se dotkl srdcí všech přítomných. Krišna mu vrátil jeho láskyplný pohled a zvedl ruku v žehnajícím gestu. Pohlédl na Judištyru a lehce přikývil na znamení, že pádovský vladař by měl teď Bíšmovi předložit svoje pochyby. Judištěra se začal ptát na základní zásady různých náboženských povinností. Bíšma podrobně odpovídal opakováním védského poznání, které přijal od nebeských mudrců a které sám zrealizoval. Na vysvětlenou uváděl mnoho příkladů ze starých příběhů a přítomní napjatě naslouchali. I bohové se schromáždili, aby si vyslechli jeho pokyny, a den brzy uplynul. Se západem slunce všichni odešli do svého tábora, s tím, že se příštího dne za úsvitu opět vrátí. Rozhovor pokračoval přes 50 dní. Bíž má nejprve vymezil veškeré roztřídění a povinnosti čtyřkast a stavů s ohledem na předpoklady a znalosti jedince. Potom důsledně popsal, jak se člověk osvobodí z hmotných pout i když dosud koná různé činnosti. Dále vysvětlil dobročinnost, praktické povinnosti krále a které činnosti vedou k osvobození. Bíšma zodpověděl Judištirovi dotazy k jeho plné spokojenosti. Když uplynulo 50 dní, Judištira cítil, že jeho pochyby a nejistota jsou pryč. Slunce začalo pomalu vstupovat do té poloviny roku během níž putuje po severní straně země. Když se přehouplo na severní polokouly, což je čas, který dokonalý jogíni volí pro opouštění světa, Bíšma zakončil svoje pokyny Jurištirovi a pomyslel na odchod. Jelikož byl zcela prostý hmotných pout, odvrátil mysl odevšeho a upřel oči na Krišnu, který stál před ním se čtyřma rukama v zářícím žlutém oděvu. ma zastavil činnost smyslů a začal se modlit k vládci všech živých bytostí. Nechte mě teď soustředit svoji mysl, city i vůli, které se tak dlouho zabývaly různými náměty a povinnostmi na všemocného pána Krišnu. Je vždy a za každých okolností vnitřně spokojený, ale někdy si jako vůdce odaných užívá transcendentální radosti tím, že přijde do hmotného světa, přestože jej sám tvoří. Zjevil se na Zemi ve svém transcendentálním těle modrém jako strom Tamála. Toto bojské tělo přitahuje všechny ve třech planetárních soustavách. Keš mě jeho lotosová tvář Ozdobená santálovou pastou neustále přitahuje a kež si za svoje činy nepřeji žádné hmotné výsledky. Bíšma si vybavil svoje střetnutí s Kryšnou ve válce a pokračoval. Na bojišti řídil Kryšna kočár svého důvěrného přítele Arjuna, a jeho vlající vlasy měly barvu popela od prachu zvířeného koňskými kopity. Známahý mu tvář smáčely krůpy je potu. Všechny tyto ozdoby mu činily potěšení, ještě zdůrazněné ranami způsobenými mými ostrými šípy. Keš na to moje mysl nikdy nepřestane vzpomínat. Býšma dobře věděl, že Krišnovo působení v bitvě bylo pouze jedním z mnoha rysů jeho transcendální zábav. Krišna s radostí projevoval lásku k Arjunovi, tím, že mu pomáhal způsoby, které odpovídaly Arjunově touze. Podobného vztahu si užíval s Bíšmou, který si vychutnával pohled na rozněvaného Krišnu, ženoucího se k němu. Bíšma si vybavil tu láskyplnou výměnu a zábavu převyprávěl. Splnil moji touhu, obětoval vlastní slib, Sestoupil z kočáru, uchopil kolo a hnal se ke mně, jako když chce lev zabít slona. Ten výjev natrvalo zůstane v mojí mysli. Kryšnova překrásná načernalá tvář, doutnající hněvem, když se řídil ke mně, a část jeho zářivě žlutého oděvu padající k zemi. Brnění měl roztříštěné mými šípy a tělo potřísněné krví zran. Kéž tento pán Krišna, nejvyšší osoba, jenž udílí osvobození, je mým konečným útočištěm. Starý kurovský hrdina litoval, že Krišnu napadl, přestože věděl, že šípy mu nemohou ublížit. Na chvíli se odmlčel a hluboce o té události meditoval. Když se k němu rozněvaný Krišna přiblížil, prožíval silnou extázi. Krišna sám očividně zažívala radost z rytířské nálady, která bojem vznikla. Bíšma se nořil do vzpomínek na ten pocit. Výměna s Krišnou byla určitě nejznešenějším okamžikem jeho života. Nyní před ním milostivě stojí táž nejvyšší osoba, Navzdory skutečnosti, že Bíšma ve válce útočil na něho i na jeho důvěrného přítele Arjunu. Blížilo se poledne a Bíšma věděl, že nastává čas jeho odchodu. Ovládl mysl a zaměstnal myšlenkami na samotného Krišnu. Myslel na Krišnovi mnohé božské zábavy v době jeho přítomnosti na zemi a ještě naposledy promluvil. Nyní mohu meditovat s plným soustředěním o tom jediném pánu, Krišnovi, kterého před sebou vidím, protože jsem překonal milnou představu duality. To tento Krišna je přítomný v srdcích všech bytostí a je konečným cílem všech transcendentalistů, včetně těch, kteří za absolutní pravdu považují jen pouhý Brahman. I když mohou různí lidé v různých částech světa Vnímat slunce různě, slunce je pořád jen jedno. Proto se plně odevzdávám tomuto všemocnému, všudy přítomnému Krišnovi. Kéž je se světy vše v pořádku. Bíšma se rozloučil s Judištyrou a jeho bratry a poučil je, aby neustále uctívali bráhmany a neochvějně se trvávali v pravdě. Potom utichl a přestal dýchat. Náhle jeho životní vzduch vyrazil z temene hlavy a vylétl k obloze jako planoucí kometa. Přítomní ryšové viděli, že opustil tělo v zářivé duchovní podobě a vstoupil do Kryšny. A tak odešel do věčného duchovního prostředí, kde Krišna trvale projevuje svoje lásky plné zábavy sepiali ruce a velebili krišnu a potom se z úcty k bíšmovi stišili. Pándovci viděli, že jejich milovaný praotec odešel a taktiše seděli a ronili slzy. Několik minut poté bohové rozezněli bubny na bíšmovu počes. I kšatriové zaduli na lastury a také rozezvučili bubny. Všichni přítomní projevovali píšmovi čest a úctu, a z oblohy padal déšť květu. Pándovci o upírali zrak na starého kurovského vůdce a chvíli se nedokázali ani pohnout. Nakonec přemohli slzy a osobně nazbírali dřevo na pohřební hranici. Na ní pak položili píšmovo tělo, zabalené v hedvábné látce ozdobené girlandami květů a potřené vňavkami a santálovou pastou. Jujutsu stál u jeho hlavy a držel zářící bílý slunečník. Býma s Arjunou ovývali bíšmu čamarami z obou stran a judištěra s drita Ráštrou ho ovývali u nohou. Bráhmanové provedli bíšmovým jménem poslední obřady s úlitbami do ohně a pronášeli hymny ze Sámavédy. Potom podali planoucí pochodení Judištirovi, který hranici zažehl. Jak plameny stravovaly Bíšmovo tělo, ženy v zármutku naříkali. Poté, co byl Bíšma spálen, se kurovci a pánduovci vrátili ke ganze. Bíšmů v popel vhodili do posvátné vody a všichni provedli oběti. Náhle se z řeky vynořila bohyně Ganga. Zářila ve svých bílých hedvábných šatech a zlatých ozdobách a naříkala nad smrtí svého syna. Běda, kam odešel můj syn? Měl chování i povahu krále, byl odáncnosti a službě starším. Ani vznešený parašuráma ho nedokázal porazit. V káší sám přemohl krále celého světa, a odvezl od tamtud princezny. Nyní ho zabil bez citný šikandý. Krišna promluvil k naříkající ganze a ukonejšil ji. Ujistil ji, že Bíšma dosáhl nejvyššího cíle. Jeho sláva na zemi potrvá navěky a nyní odešel tam, odkud se nikdo nevrací. Utěšená bohyně tedy smutku zanechala. Kurovci ji uctili a dostali od ní svolení k návratu do města.